<تصفيق> من يهدي الله فلا عبد الله لا ومن يغلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد إن عبده ورسوله Të gjitha falënderimet dhe lutjat janë vetëm për Allahun. Atë falënderojmë për çdo ndihmë dhe, dhe falje kërkojmë. Atë që u dzon Allahu në rrugën e drejtë nuk ka kush lajtet, përysaj, dhe atë që Allahu e largon nga rruga e drejtë nuk ka kush e vendos në të. Të shumojë të deklaroj se kanë nuk ka të adhuruar me dhe tret, Allahut, një dhe i të tret përshallahu te njëi vetëm. Të shumojë të deklaroj se Muhamedi është rop dhe dërguri i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.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 يغفر لكم معنالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اين ما افتتح كلامي كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد تكلمنا تكلمنا في اخر درس على الحديث الثاني من احاديث عند الاحكام وهو حديث ابي وديره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا فان Në basë uh, khutbët uh, ulhajë gjatë përgjëmërës asëllëm, uh, vazhdojnë sheku uh, dhe thotë uh, undalëm në mësimin e kaluar, pra morë në mësimin e kaluar hadithin e dytë, prej haditheve të librit omë dhe të lahkem, pra baza e regullave, i cilin ishte hadithi e buhurajres, në të cilin të shmetohet se përgjëmërës asëllëm ka thënë, nuk e pranurën allahu i lërësuar namazin e skut për jush, pra kur e kaprishu abdesin dhe erisa të rimar ab بام تكلمنا عن الحديث واخذنا شيئا من احكامه ونحن في هذا اليوم مع الحديث الثالث من احاديث عنده الاحكام وهو ما ذكره اليمان المقدسي رحمه الله قال عن عبد الله بن عمرو ibn alaf, wadi hurajra, wa Aisha, radhiyallahu anhu, më kalu, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam, wejnulli l'aqabi minan nar. Pa. Pra, mbi hadithin e dytë, polëm pakër e së begimin ti dhe mërëm njësa nga regullat e ati hadithi, kurse sotë, Për në këtë na do të flasim në shalla për hadithin e tret të cilin e përmëndi më, më më këdisi o dhe më sheroft i cili transmitohet nga Abdille Ibn Amin Ibn As nga Bi Hurajra dhe nga Aisha nëne beshjentarve Allah që të këna ishju më të gjithë se për gëmërë sëllëm ka thonë mjerë për, për themrat që do t'i preki zjari ose mjerë për themrat me zjarë po qëtë në hadith العظيم هذا دهو الامام الاقبلي رحمه الله في كتاب الطهاره لكي انتبه بحكم من احكام الوجب فان <تصفيق> قد هذاك اقطيعه امام مرديسي الله ام شرف në kapitullin e pastërtisë sepse ky hadith ka lidhje me kapitullin e pastërtimit për atë pastërtisë ne jemi ne studizimin El-Nabi sallallahu alaihi wasallam thonë qe ai nin min aqaabi min an-nar pa pa ka lidhje me ka pritë dhënë e pastrimi se për se për fjarë për larje në këmbe pra në këta hadith përgjemi sësërëm ka thënë uajlu li lakabimin la e nar njerë për themrat që do t'i kapi zjari pra mjerë themrat që do të dënorën me zjarë po në këmbe li lakabimin al uajn hua në alabë shërit uajnë në këllimetu në ibinë vë të hdikë po fjalla uajlun pra mjerë dhe tot ka kuptim në ndëshkim i ashpër dhe kjo është një fjallë që të regon kërcenim dhe kritik të ashpër po në qëtë zekarë allahu subhanahu wa ta'ala au zekarës të waqnë dhe diha që i më radhja një kitabit ka taulimi subhana ta hua ta amena u iqru i dhe lill mu tafiqin dam e ka përmendur Allah hollarsåar këtë fjal pra e ka përmendur kërsenimin e ashper në të, në këtë fjal me taala si shtot në fjal si në Allah pra, si thërët Allah hollarsåar në fjal në ti u i lun në lill mu tafiqin pra që pas këpëtimi dhe jetit njer pra ta që hanë në pesh aiu lehum mimma katabat aydihum wa aiyu lehum mimma yaktubun tota dolaosur na ajetin tjetër na ajetin sipas kuptimit njër për ata të cilët i shkruajn ajetat e librit me duart e tyre dhe më pas thonë që këto janë për Allahut pramier për ta për atëshka punuan dore të tyre dhe mjerë pra të shka ta përfituan. Po. So të lalërsona edhin tjeder, mjerë pra ta që talen edhe përqeshin njerëzit. Po thot në një tjetër vallaj larësuar njërë për ata namazli të cilët janë negligent në namazin e tyre pra ka shi namazit të tyre. Pam. Ve zalik min al mawad allati dhakarallahu allati dhakarallahu jalla wa alahu fiha al w'id wa al tahdid bi hadhihi al kelima waylun lil a'qabi min an Pam. Dhe dhende Faqira pra ajete te Kur'anit do cilat Allahu l'arsuar ka permendur ne to krishtënimin e ashpër me kët fjal Eulun siç ka ardhur edhe në hadithin ton Eulun li'l aqabi min an-nar near për themrat me zjarr ose në zjarr po we ba'daha bil 'ilmi yakunu an huwayl ism wadi fi jahannam po ka disa predietarve që thonë që fjala whale është emri i një lugine në JEM në Ziar, Allah e nderojt. Jini medin ma'a hadha al-jumlati min warada fi hadhihi al-wa'idi mithl hadha biqawli whale ibn likada. Bon, pra Allahu i lartësuar me këtë fjalë, pra whaleun, mier ka kërsenuar me kërsenim të ashpër të gjithë ata njerës dhe më dhënë që e meritojnë këtë kërsenim duke përmendur Allah prafjallën uajlun, njerë po Lakin mahu naka a dillët unë sariha ka dillër anë hadha lakin jekunu al maënen audah ki maëne hadhi il kalima o Allah ralën anën uajn anna kalimat uajl, kalimat u të hdidin vërra wa i, fa e kunu fashibu ha, awil mutawak adu biha, mutawak adun, bi aðabin e lim. Po. Uh, Por se, ata djetarët dhe sirit janë, uh, kanë thonë se uajlun është një lukim në GNM, nuk kanë argumentet e drejt për drejta për këta, dhe ajo qka themi, është se fjalla wejlun është një fjallë që të regon një kërcenim të ashpër me zjarë për atë që punon ato pun të cilat ka ardhur dhe me thëmë për to shpreja wejlun. Po. Akabin që dit. Kala wejlun zin akabin në nërë. al-aqab hiya mu'atharam daban sa'tan had lulku pa' pragasan waylun lilqa'imi min an-nar mi'r par thamrat mazjar sfigon shiro do qathans al-aqab par thamrat janë fundi i këmës dhe bëjt thjal për këtu bëjt thjal thën, edhe për njët e këmës pra për këqet e këmës themra me gjithë këqet e këmës po në në kukur në muakshar muakshar alë kaden, kaden. po pra e përpërson dhe thot që themra dhe më thonë është fundi i këmbës. Pra janë fondet e këmbës si që quhen themra. Po. و العقب فوقه وهو المكان المنخفض الذي هو خلف الكعب. Kjo po, dhe këto bëhet fjal për kryçet, gjithashtu to cilat janë pjesa më e ngritur e fundit të këmbës. Pra dy vendet e fryra dhe të njëridhura të fundit e këmbës. Hëa në akët. Në akët. Hëa muëkheru lë kadëm. Këllë të lë kadë. Hëa të uqën lërgët. Hëa lërgët. Hëa muëkheru lë kadëm. Pra shpigon për sërishimu duke thënë se e akabë, të më thënë, janë fundi i këmbës, bëthjallë themra, me gjithë dy grobëzat që ka në të majtënë të djetë saj, duke përfshirë këtu dhe kyqët, pra e gjithë e pjesë quhët e akabë, ose akibë në njëjës, po. Këllë e hëtën, Dhe jam, jam po, pra, ka kuptim e fjalës së tij, sallallahu alaihi, se nuk ka ligj për kontratat. Që ka kuptuar këtu? Kontratat që nuk kanë nuk lëshën më gjatë gjatë kohës. Po. Pra, me këtë në ka kuptimin fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi, pra nuk kupton, e ka kuptimin që mirë për ato themra dhe kyçe të cilat nuk i prekuj, pra nuk lagen nga uji gjat abdesit, pa kur mer abdes robi. Naleisha kullu 'aqd. Fa inna man asbagha al-wudu'a wa atammahu wa kammala yusninalaha ila kull ila ila mowd'ihi fil 'aqd yughayir. Hadha mamduh wa mahmoud. Ah. Por nuk është për qëllim, nuk janë për të gjithë për qëllim të gjitha themrat, për çdo themër, sepse ai person i cili e pronon abdesin e merra të mirë dhe e përsos atë, duke i lagur, pra duke kaluar ujin tek themrat e tij dhe tek dyshet e tij, këta përkundër se janë të falëndruar dhe të lavdëruar. Kjo është një beber e lavdëruar dhe e shpërblyer.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 فكان العقد بغير غسل ويضم على هذا ما جاء في صلى الله عليه وسلم في حبيب عبد الله بن عمر قال أبركنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فجعلنا نتوضى وننسح على أرجلنا Po, e përforson këtë kuptim gjithashtu hadithi tjetër që të smetoni me Bukhario dhe më sherof në, sa, në të saktin e ti nga hadithi i Abdillah i bin Amri i bin Asr, Allah që të kënajqin nga dy që li thot në arriti pra pegameris a salem në një thim që këshim u thuar bashkë me të dhe në pa që ne i fshinim këmët pra me duar të lagura Po E ne gjedi çançit nejl min al a'fali min al nar pa pra thriti bërtiti me zot lart Peygamberi sallallahu alaihi wasallam mier për themrat në zjar pra mier për themrat me zjar pa tanen kanu yelhaqim yafhan fa qalan la an-nabi sallallahu asbiru al wudu وقال لهم يقول العقاب من النار اي اغسلوا اقدامكم واحرصوا على غسل اعقابكم فان من لم يغسل عقبة مهدد ومتردد بهذا الوعيد برا تصاحبت ايشين دوكه يفشير كمت مدور لاغورا نكشين دوكه يلار كمت برا صبي جامس سربجه برصوشن ابدسين lajin i këmbët për ndaj u përsëriti pra këtë kërsenim me zëtë lard dhe këtë kritikim të ashpër me zëtë lard duke thënë wejllu një lë lë akabin në nar njerë për themrat me zjarë apo në zjarë wejllu një lë akabin një në narë ua Wa... anë mëksud anë -na... anë narë tanen dalika nugar alladhi lem tsobeh el ma' bima annak safidahu len yusli el ma' ilay y'azabehu allah 'azza wa jalla li'uqubati fi mab' el nasya pa pra kuptimi jashh che zjari do te preki at vent icili nukosh lagur nga uji ne kotra stemrat te kychet Sepse Allahu i lërëcuar pra Endërshkon Pra do të endërshkoj atë personit qili Nuk i ka arritur Nuk i ka quaruin gjatë abdesi ti në themra dhe ti Pra Allahu do të Dënoj Me zjar atë vend Ku është bërë gjunahu Pra ku, ku është kundërshuar Urdri a Allahu lërësuar Pa Këtë u sibu ha Këtë u sibu hunat Si lejke lëmëve Edhe të unën i disa ulëna وقيل المقبول برا kë është një fjalë e disa prej dietarëve pra që do të godasë zëri në atë vend në të cilin Robi nuk e ka kaluar uim pra nuk e ka lar mirë atë gjymtyr po e ajdani e atë thërit në veshli alq shkaku i dhënjes së zjarrit po pra mos depërtimi i ujit, mos kalimi i ujit në themer dhe në kryç është shkak për hyrjen në zjarr, Allahun e urroi pritje. Kësti shpati fajël dalëk an po pra vepruesi pra, që sa ju e meriton zjarin asabat el naru mauqi'a dalika al mauqi'a alladhi lam yasilhu al ma' fi al wujuh wa kunta fi la pra dotaprekit dota godase zjari atvent to trupet tecilen nuk e ka prekur abdesi Se donim për të. Prandaj, لأن الوضوء شرط من شروط الصلاه ولا تصح الصلاه الا بتناسبه مع الحديث السابده لكم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. Po, sepse abdesi është kusht për pranimin e namazit dhe nuk pranohet namazi i robit i cili falet pra, pa abdes, por nuk ka përshosur abdesin. Siç erdhi, pra siç ka ardhur në hadithin që e morëm, pra e kemi marrë më parë hadithin e dyt, që nuk e pranon Allahu namazin e atij personi i cili e peshap abdesin derisa të rimarrë abdes. Wa ila tudika, udun min a'dha'i al-wudu' e në gjithë unë minhu di gajri dhe të linë len njëzit po len njëzit pra nëse lihet një gjëmtyr të gjëmtyrve të abdesit i cili ishtë obligim që të lahet atër abdesi nuk quhet nuk kosterojt është i pavlefshëm mm -hmm. rëdullu ala hame el hadis, elli thabet an-Nabi sallallahu alayhi wasallam hadith anek ana an-Nabi alayhi wasallam raha wa gardina ma fi qadahi tiklu muqih al-gufr lam yasilhu al-ma. Po, dhe e forcon më tepër këtë gjë Atit i tjetër i sakt, i përqen nga enesi e radio dhanhu, në të cilin të vetë se pegamesha sëllën pa një burë, i cili kishtelën në këmbën e ti një vend sa madhësia, pra sa masa e thojtë dhe nuk e kishtelar atë me ujë. Pa. Ta kala, anërri u sëllën, e rëgjëtë që ahtim u dhuat, të amara vuhëtë në një lid al u dhuat, amara pa. hu bi an yu'id al wudu' dha ithaqti al shakhsi beygamelesallam ktha'u wa permirsohe abdesin pra urdhuroi beygamelesallam ceta pursirisi abdesin ati li'annahu wujida fi dibl min a'dha'i bilqdar zohru lam yusifhu al marahu an yu'id al wudu' ata'a hadha pra e urdhëroi pejgamberi sallam që ta përsërishte abdestin sepse gjendej në një pjesë të trupit të tij që ishte obligim pra larja asaj piese, e asaj pjese, një pjesë sa madhësia e thoi të cilën nuk e kishte prekur uji. Pra për këtë gjë pejgamberi sallam e urdhëroi atë që ta përsërishte abdestin. Dhe kjo argumenton në faktin se po. Edhe në këtë ala anëhu jegjibu iski ar aad aqdail vudhu bin ghusl aqdail në të ivarada i shani al ghusl ma aqdail vërsh aqdail vërada i shani al mësë lakim dëtijet u aqdail vudhu ju shtara të fiha anë të ammëma bin ghusl Afe... pra kjo gjërgë argumenton faktin që ato gjëmëtyr të cilat jan urdhëruar për të urdhëruar pra besimtarit që ti laj ato gjatë adresit të ti duhet që të deportohen dhe duhet që ti përshkoj ato ujë për të njomën të lagen mirë me ujë për të flasur për ato gjymtyr që është urdhëruar besimtarin në adresën e tij që ti laj ato me ujë po ana me ngasl fa idha lam tufal au lam tufal mawdha minha që e kunu alëvohu dapilën që e binahen ala dhalik të kunu salatu dapilën po pra nëse nuk lahen ose në, nëse nuk lahet a i vend i cilisht obligim që të lahet nuk dhe nuk depërton në të hui atëher abdesi është i pasakt edhe, dhe detyrimisht edhe namazi i robit që ka abdesin e pasakt është i pasakt i kotë po një temë Istë të hatë pasra i në dalik, anë ju atër dihadin rëkuda, u një të wakër du dihadin wajit, vajllun lën aqabi minënar. Po, pra, prej këtu, emeriton dhe pruësi i kësa i gjë, pra neglijëshuësi në këtë gjë, ndëshkimin dhe emeriton kërsënimin e ashpër, Pra si shka ardhën hadith, vajllu një lë akabi minë në nërë mjerë për themërat me zjarë. Vajllu një lë akabi minë në në nërë. Në atër hadith, jë dhullu ala vjëgjubë rëflin rikëlejnë. Pra, këjë hadith, argumentojnë gjithashtu, për obligueshmërinë, për obligimin, detyrimin e larjes së dy këmbëve. Hi an-wudu. Al Khilafen al-Rawafid, al-Medina iqulun se al-rijl tunsah faqqa, wala tusal. Po. Në, në kundërshtim me Rafidhit, të cilët thonë se këmbët fshihen me duar të lagura dhe nuk lahen ja jetojnë nën alabet me dëgënave në thënien e gjallë, "u ngritni kokën tuaj dhe këmbët tuaj" në kufi. Po dhe ata argumentohen me një prej mënyrave të leximit të këtij ajeti kur honor, ku Allahu i lëshuar tot në të, të, të sipas kuptimit dhe lagni pra fshini me duart lagura kokat tuaja të të edh këmbët tuaja. Othra al-mashhura bi annasahu bi ruusikum wa arjulikum. Po ka gjetur ulama an thelik ah ya an pra per mosnjëshit e, mos e gjuhës arabe, japim një shpjegim të shkurtër, pra këtu ka ardhur wamsahu bi ruusikum na jinore wa arjulikum edh kamat kanard na jinore. Nërkoj që ledzimi i sakt është u emsahu biru usikëm, pra ka në ardhur kokat në rasën gjinore dhe ka në ardhur këmbët në rasën kalzore dhe këmbët tuaja pra këmbët i bashkanjitën gjëmtyrës para arsën a jetë pra lanë i këmbët tuaja. Të gëna alën i të bërë, janë i ardhjurikëm u të viat biru usikëm, Lëjësa mëksudët në të nësahë Këma dhejën atë dharik El edhile El uhrar Ava mënë mërër bësëhi El rëjil El të usële gësëlen Khajitën Lë emë El rëjilaj në vëllënët El isra Po Pra nuk është Ashtësë shë ka këmptoha rafetit Gjëkimi i këtia jetit Pra nuk i bashkan gjithen këmbët kokës e cila, pra koka e cila laget me duart lagura Por këmbët ka ardhur që të lahen me i larje të let Sepse si shdiet të këlarje a këmve njerëzit e të projnë pra e shpërdorojnë ujnë gjatë larjes e tyre Po Da agetën e në në nërë që shkripun e i da dhe së loë këdemën se po, sepse zakonisht dhe natyrshëm njerëzit e shpërdorojn ujin kur lajn këmbët e tyre. Yakumul maqsud wamsahu bi rusikum aw rijlikum ay irsiduhu hatta qabid po, al-khudubain ay sabab. Fa bila qawli li ba'di pra dhe mendimi i disa prej dietarëve por ata që lexojnë këtë ajet wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum dhe lagni prafshini me, me lagni kokët tuaja dhe këmët tuaja pra mos shpërdorimi dhe mos uh, shpërdorimi i ujtë në larin e këmve pra lahen këmbët me i larje të lehet po alën vëllëna alën në mëksud alën në gëflë në këtë duar edhe të flijët në gëflë në shënë që i lëgët të në Arabë. Po, dhe uh, përqedhim tu është larja e këmve, si shkënë ardhur argumentet tjera, dhe si shërgumenton dhe i gjua Arabe, ku në gjua Arabe, edhe termi mesh ka ardhur me kuptimin gusëll, do më thënë larje. Kjo ka ardhur pra në gjua Arabe, ka ardhur edhe termi gusëll, edhe termi mesh pra për vetrimin e larjes pra larja bon e ju kum nxurit dinu rushikum an nash an el ma'ruf nbe dalu nbe an-nbi sallallahu alaihi wasalam w ansahhu bi-ardikum ay insiluha kama bayana vaydha fa'lu an-nbi sallallahu alaihi wasallam qawluh fam fa adher ast qillimi nkatayet qumsahu bi-ruushikum është lagja e kokës, si shka vepruar përgjemi së selëm, pra si shkën e ka spiguar atë në vebrën e ti, dhe ergjulikum, ose ergjulikum, dhe lani këmbëtuaja, si shkën e ka vepruar, pra si shkën e ka sjaruar dhe përforsuar të përgjemi së selëm në vebrën e ti, dhe në fjallët e tia. Me ana kullin, pa ka tëllën e këtëllën e këtëllën e këtëllën e këtëllën, ana ujë që në nabi e xherufall se nuk ka nën këmbët e tij në vepë dhe nuk jepet në një hadith të vetëm se ai ka fshirë mbi duart e tij kurrë pam. Sidoqoftë gjëllimi është larja e këmbëve, por larja e këmbëve është obligim, s'ka si ardhur kjo nga vepra e saktë e pejgamberit sallallahu Gjithë që ka në gjithë argumentat që kanë ardhur, na doftojnë dhe na orientojnë se pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam i ka lar këmbët e tija në no të gjitha ditët e qendrshtmetuar dhe nuk ka ardhur në asnjë ditë se pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam këmbët e tija i ka fshirë para me duar të lagura, pra u ka dhënë mes. Po flasim për këmbët pa pra pa meste. Po flasim për abdestin e pejgamberit Sallallahu alajhi wasallam pra përlarjen e këm dhe gjithabdesin që ka bepëror përgjëm sëllëm dhe për të ka në ardhur të gjitha argumendet pra ndaj përstjerën po në huma mëgjarradetan min al-kuf min al-kufaj el-kana jenë sëh ila kana ladisen li al-kufaj emna di gajdi kufaj salem ju rrës anru sëlluallu a.sallem anru mësëha al-qadarim Pa. Pra ajoj që është vërdetuar që përgjame së selëm Kër i ka pasur këmbët e zbathura Gjithmon i këlar Pra kër i ka pasur këmbët e zhveshura Pra nuk ka pas të veshhura mestet e lëkurës Që i bërdor të përgjame së selëm Sëpse serojmë që përgjame së selëm Kër mërë të abdes dhe vishte mestet e tia pra të lëkurës Atëhera i U jep të mes mbi to Kusësaj që i si ka pasur këmbët e zhveshura Pra të zbathura Pa meste Ka ardhur gjithmon eh, Pra hadithet ka në ardhur Që përgjame sështëm i ka larë këmbët e tia Dhe kjo në kundështim Me këtë prethendim dhe me këtë kuptim të gabuar të rafidhida Këna <të> jepullu hu shia Këna jepullu hu shia Këna jepullu hu shia haqdët pra, e mëgësën i lënë ka'daj kala wa msehru miru ufikum wa ardhjilakum i lënë ka'daj po, pra Allahu e lërtsuar e ka kufizuar larjen dheri të kënyet dhe ka thënë dhe lani këmbët tuaja pa dheri të kënyet e këmbë po يجب له على وجود الغسل وان لا يكتفى بالمس وان الله سبحانه وتعالى انا قال اي من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كي احل لنا الحديث الكثيره التي امرت بها من وجوب انرا بقتل رجلين ولم يفوت عنه من قبل تماما من سعه anëhu një këtëta i mështë e rikëlein po pra fakti që Allahu i lartësuar e ka tërguar kufirin se deri ku lahen këmbët kjo është një argument i fëqishëm që këmbët pra të zhveshura, të zbathura lahen dhe nuk lagen pra me duar pra nuk ka lojt mbi to me duar të lagura si që ka si që argumento pra dhe përfëson të urdhri i pegamër së salem në të gjitha adithet e sakta që kanë ardu prajti për larjen e këndhe deri në kyqa Ta ala hada në abu të si e rrëzhu min gësli e rrëjjlej më të tijad dhalit u al hadar min hadan waksën në diwara dhe tijad al hadit u ha tarku lë akëb dhe gëjri rrëflë inne ka gjyka min e njerëz, inde ne pretoj, ndoshta jesilu drejthej ale ajel. pa pra perfitohet nga kjo, e kuptohet nga kjo, larja e këmbëve dhe në veçanti depërtimi i ujit tek thëmrat, gropa të thëmrave dhe tek kyçet, sepse për to ka ardhur ky kërtsënim i ashpër dhe jo, si shbejn disa njerës, si e marin abdesin pra me të shpejt, nguqëshëm, edhe i lajnë këmë nguqëshëm, pa? Më bëma jërë, si më to. njëzajmi, ala agjën, ta <tot> jërë ka, në u dhe, si hadhe lë makëni lë mënë këtev, allëdi hua lë aftër, jërë ka, dhe i rështën, u hadhe në lëshëdo, ala këtërë në mënë jetër, u i prafi alëlu, na, pa po, pra e përsërishem që ka shumë njerëz të cilët nguten dhe në mëchatin nguten në larën e këmbëve dhe e lën këtë vend veçanë për të kufizuar pa e lar mirë dhe ajo shka vëmë rë të këta njerëz, vëmë rë që këta njerëz, pra uji nuk u ka deportuar në thembra të tjera tek dhe tek grova të themrave të tjera dhe tek kyshet të tjera. Njam فيطال ذلك الموضع لا يسيبه البث فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذا الرأي ليكون جاجرا للمسلم اذا ترهب ان يتعاهد عهده وهذا هو معنى اسباب ال pa e larë pra pa e dhe përtuar ujë në të. Prandaj, Pjegameris Alehi S.S. e përmendi këtë kërcenim të ashpër dhe këtë qortim të rëndë për ata persona të cilët kur marin abdes dhe lajnë këmët nuk u dhe përtuar në ujë të këthembrat dhe të këqet e tyre. Pra që të kenë kujdes dhe të përsozin abdesin e tyre. ذاهني وهو ليس المقصود منه ان يكثر الانسان من الماء في اثناء الوضوء يكثر من الماء في غسل وجهه ويديه ورجليه ويدي. لا انما المقصود ان يقلل من الماء مع شرطه على غسل كل جزء في كل عضو من اعضاء الوضوء طان pra nuk është që dhimi në urdhën e përnjën e sëllëm në përsosin e abdesit, që njeriu të teproj, pra të la në uj të bosëm dhe të tepër, të tepruar. Jo, që dhimi në fjalën e ti, pra në urdhën e ti përnjën e sëllëm, është që njeriu të marri abdesin më uj të pakët, mjaftu shumë, por që të kujdeset në larjen e gjdo gjymë tyre, pra në depërtimin dhe në lakjen e tyre më uj njërë, pa të përruar, pra pash për doruar ujnë dhe në veçan ti pra këtë vend për cilin ka ardhur kërstënimi në hadith Hada huë al-maksudu bilg i sbaz lama jetë hemuhu dhe u nash min anna al-maksuda dihi i këtar al-ma që ngu dhu Hada ba, pra kështë që dhini i përgjami së selëm në termin i sbaz pra përsosja e abdesit. Në nuk është ashtu siç e kanë kuptuar disa njerëz që përsosja si e abdesit do të thotë të prini atë tepruarit me ujë në larjen e gjymtyrëve të trupit thyre gjat abdesit. Po. Ai referencë bel innam li al-tasawwum kan ay dawfa bil mud. Po. Në nuk është kjo gjë nuk ka ardhur të transmetuar. Pra është ka ka ardhur të transmetuar se pejgamberi sa selam merrte abdes me dy grusht atë pra plot në ujë me i grusht plot në ujë dhe mëtë me dhët duorët që janë një grusht plot në ujë til mund wa hërën uketët fëllë rëgjul, al muhtedil këna e të ujëzadit rëgjul qëriqët lëkin, al mëqsudu l'islaq hërë i sallë al ma ila kulli gjuzën fi kulli rëgjul min aqdha al uru fa Pra, e s'pjegonë përse në shihuj që mud, termi mud, do të thot, do të thot, do pra, një plot, prej, uh, uh, dhe thot, të thot, do të thot, do të thot, do të thot, do të thot, do të thot, do të thot, termi isbek, pra përsosja e abdesit, pe primi i ujtë, por do të thot, që të depërtojë, Pra ti duhet kujdesëm robi që me abdes që uji të depërtojë në të gjitha gjymtyrët dhe në të gjitha pjesët e abdeshit me të cilat është urdhëruar që ti lajë ato gjatë abdesit të ti. E yesh al muslim ala hadha wala fi min mawadi' allati rubbama yanfadu anha idha tawra saria'an kalma qata'ayn wa kam atbayn fi arrijlayn fa ra do të ket kujdes ti jeti kujdesëm dhe vigilant besimtari Gjatë marisav desit timos ngutat dhe në veçanti do të kët kujdes në larjen e brylave dhe në larjen e themrave bashkë me kryçet. Njam. O يحذر من ان يلحقه هذا الوعيد الذي ورد في الحديث زين لنعقابي من النار. Qa. Do të kët kujdes Të ruhet, që mështë agodasi dhe mështë jari ati këj kërcenim ka që ashpër i cili është transmituar dhe përcjell në këtë hadith i cili më flasim pra mjerë për themrat me zjarë Ua alu ilama më gjmirun ala anna u jegji buveqen alë i gjlejn dhe në hulajnë zyru almeshale ima pra në mënyrë përmlerë se themi që djetarët kanë unanimitet pra janë dhe gjithë dakord që është obligim, është detyrim larja e këmve dhe se nuk lejohet fshirja e këmve me duar të lagura pra djetarët kanë unanimitet për këtë انما كل ما ذهب اليه الشيعة وان هذا قال امامنا خزيمه رحمه الله تعالى لو كان الناس مؤديا للفرد لما ترقب بالماء يعني لو كان الذي يمسح على رجليه يجزئه ذلك لما توجب النهي هذا الحديث ولي من را أوه. Larea është obligim me unitetet e dietarëve të Islamit, edhe jo siç e kanë kuptuar dhe siç veprojnë shihat këtë gjë. Për këtë gjë, gjithashtu të ardhur fjala e Imamit Ibn Huzeima Allahu a Masharaf, i cili thotë: "Nëse lagja pra fshirja e këmbëve me duart lagura do të ishte e mjaftueshme, atëherë nuk do të kërcënohej personi i cili thjesht i fshin kamat me duar të lagura me zjarr pra do të nëse do të konsideroj prej për përmbushjes së urdhrit në pra në marrjen e abesit nuk do të kërcënoj personin i cili nuk i lag thëmrat e tij me zjarr qabi minan jaati laf akhar fi ba'dina hadith wain lil a'qad negutun al aqdam wutul aqdam asfuhha wain al aqaba wutul aqdam minna lan la po, yisra qad ya'a an yisau alau wa yaqim ibrahira wa yqam katha hal yusaf ba dheka ardhur na disa transmetime to tjera to kti hadithi ku thuat nota mir per ato themra dhe per ato pra per barqet e kembe pra per shputat e kembe sepse njëriu, kërë e vendosë këmën e ti në tokë, vendosë shputën e ti pra mjerë për ato themra, për të cila nuk i laguji, dhe ato shputëa në gjunë arabe ka ardhur, dhe më thënë, butunë, dhe më thënë ka ardhur për bashkët pra bedh thjalë për shputëa të këmës për vendin, me të cilin e vendosë njëriu këmbën në tokë. E gjithë shudatë të rjua e që të vajlën në atabë, u e butunë. Al-Aqdan minë nënau Po, pra, ka ardhur në disa trasmetime njerë për ato themrat dhe barqet e kënde pra shputat e kënde me zjarë Po Hada la i këtësu bila aqadi të kap bër inëhu jeshmeru kullu gjë që nëse humb me faida, kanë atë që lë njeriu, për shembull, ndonjë anë në dy, ose fikë djegë, ose në çfarëdo anë nëse humb me, ai rënë ali këtë vërim. Pra, ky konsnim nuk ofizohet vetëm tek themrat, dhe kryçet. Por përfshin të gjitha ato gjymtyr, të cilat dhe kemi obligim që t'ilajm gjithë abdesit, si për shumë mund duart, parakrat, fytyrat, pra të gjitha këto gjimtyrë, për shtesilat ne jemi urdhruar që t'ilajm, nëse nuk i depërtona të uj, i përfshen ato kë hadith, pra hadithi i kërsenimit me zjarë. Zekra, në akdam, në në nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga në shohra të sheg yani e sheg anë menjëherë të shohim ata shokët e tyre kur humbën vonë pra kardhur dëgjimi i i themrave sepse pejgamberi s.a.s. këtë pamje pa pra pa atë skenën ku shokët e tij disa prej shokëve të tij nuk i lan, nuk i lanin thëmrat dhe krychet e tyre me ujë. Pra, skenën që pa, për atë folën se se ne prandaj u kufizua domethën tek shpreha e tij mirë për thëmrat dhe krychet me zjarr. Ja, ymsehun ala urdini, meshal. Faqalan min alallahu sallam, wailul aqabi minna. Në, po. Ai po di, po. Sepse shokët e tij i pa beja me selam duke lagur Pra mbi këmbët e tyre, i lagni këmbët thjesht me duart lagura dhe nuk i lanin ato Pra ndajt për gjenërë qësënëm kur pak të sken tha mjerë për ato themra ose për themrat me zjarë Këna kusrat i la akad bit zekër njësurat i sëbët janë i ljurud i sëbët i dalit Këna të këtë dhamat i hadit të ndilabin am E jenë të shukubiha ma ki ma nama min gjemidhin a dha Allati i qëtë Pra a o janë veçuar themrat në këtë kërstënim dhe kët hadith siç erdhi para siç e para tham në hadithin në transmetimin e Abdillah Ibn Amr Abdillah Ibn Amr ai pra i tha njëri për themrat me zjarr por kërstënimi i përfshin i përmbledh të gjitha ato gjymtyr, pra të gjitha gjymtërs të tjera me të cilat është obliguar myslimani në abdeshet e laj me ujë. aty po. që mund të ndodhë defahel në isbahë. Po, pra, për shiem të gjitha gjymtyrë të tjera për të gjitha ato gjymtyrë, në të cilat ndodh neglizhenca në larjen e mirë të tyre, pa nëpërsosjen e abdesit në larjen e tyre. Fa, hada hua në rjejibu ala kulli muslim, një të majetovë, njëhris ala i tqani lë uboj, u e të mamit, u e së dëgjët, u e i falë alma, ila kulli ubojn, min alaqa. Ta, pra, kjo pra është obligim për shdo musiman, që të kujdeset, në marjen mirë të abdesit ti, në kompletimin e ti, dhe në përsosin e ti, dhe në veçanti të kujdeset që u të përshkoi pra të depërtoi tek të gjitha ato gjymtyr me të cilat ai është urdhëruar që t'i lajë me ujë. Abdulrahman Aj... po, Abd ibn Abi Leila rahimahullahu ajma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ghasli alqadamayn. sot dietarenderuar Abdulrahman ibn Abi Leila Qanë ndakort, të gjithë shokët e pejgamberit aselam mbi obligimin obligueshmërinë e larjes së këmbëve. Fa subhana qullahu tulla ala ratli an tadayin, yani w anhu la yuzdi fiha almash. Qo so, pra, qanë ndakort mbi larjen e këmbëve shokët e pejgamberit aselam dhe se nuk lejohet برا أنك برا نوهد في <تصفيق> شيريا أتويري مدوات لاغورة برا مسهو ميتان و بهذا إن شاء الله يتم الكلام على هذا الحديث ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنة وفضات العلا أي وفقنا لمن يخب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مبينا محمد Dhe me këto fjallë dhe me këto spëgjime mbi këtë hadith, në bjudhet dhe mëstimi sotëm dhe spëgjimi mbi hadithin e tret, lusim Allahun me emrat e ti bukur dhe me tësëllësit e ti të lartët për sosura, që të nëjapi sinceritet në fjallë dhe në vepra dhe të nëjapi sukses në tëshka i pëlqen dhe kënaqet, salavatet dhe selamet dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mëtë si qerta janë për për përgjame sa selëm për shokët e ti dhe për tjitha ta që pasajnë rrune tyre dhe në ditë në fundit. Alhamdu Allah i Rabil Alemin.